Я швидко підвелася і пішла на зупинку. Потім побігла. Навіть не подумала, що треба зайти додому і взяти усе, що напакувала для зручнішого існування там. Нічого, все візьму наступного разу. Якщо вдасться. Адже цей дивак недаремно сказав, що статистики про тих, хто там, залишився немає і не може бути. Узяла таксі. Завдяки коркам у центрі міста ми рухалися досить повільно. І я могла по-новому подивитися на цю ріку вогнів, реклам, вітрин, білбордів. Відчула себе, наче у батискафі, що все глибше і глибше занурюється у море вогнів. Довгі вулиці міста були переповнені світлом. Гігантський спрут в обіймах якого треба вижити? Чи є у його нетрях хоча б десяток сердець, що б'ються в унісон не заради здобування насущного хліба? Чи лишилися в ньому мрійники, романтики, навіжені, що йдуть проти течії цієї привабливої світлової ріки? Я пливу по ній, мов тріска, і нагадую вішалку – із вишуканою сукнею, під якою порожнеча. Куди я поділася? Невже так само відбувається з кожним, хто переходить певну межу, за якою твоєю найбільшою мрією стає думка про новий порохотяг? Я згадала очі тієї дівчинки, яку давно забула. Вона не могла бути мною. Дівчинка з очима напівобличчя, з розпашилими щоками, довгими косами кольору старого гречаного меду. Це просто чиясь підступна гра. Але як я мушу зіграти в неї? На це питання поки що не було відповіді. Знала одне. Треба повернутися. Негайно. Бути поруч і зняти з себе ті рожеві окуляри, брехливі рожеві окуляри, які досі були на моєму дорослому носі. Хто ті люди, що народили її? Згадала посмішку жінки весни і, засипане попелом підвіконня, чорну постать варці. Але більш за все, мене хвилював той нічний візит і обличчя повернути до місяця у вікні. Було в цьому всьому щось незрозуміле. Певно, мені треба узяти ножика і безжально обстругати себе з усіх боків. Аби дійти самої серцевини, самого початку того стану, який буває лише в дитинстві ти без шкіри ти сам на сам зі світом ти любиш його і тобі здається що і він тебе любить і навіть біль чи несправедливість сприймаєш як щось природне і лише дивуєшся тому що і біль може бути невід'ємною складовою щастя яке мусить бути трохи підгорілим як манна каша у дитячому садку Корок на дорогах потроху розсмоктувався, і з наближенням до околиці спального району мене все більше охоплювало тремтіння, яке буває перед операцією. «Де вам зупинити?» – запитав водій. Я вказала рукою тролейбусну зупинку. «Ви впевнені?» – здивувався водій. «Я можу до самого під'їзду?» «Ні, дякую, хочу пройтись», – сказала я. «Неприємності?» – чомусь запитав він, відраховуючи здачу. Я стинула плечима і несподівано для себе запитала. «Ви пам'ятаєте, ким хотіли бути у дитинстві?» Він здивовано поглянув на мене в дзеркальце. «Юрієм Гагаріним? Тоді всі цього хотіли. А тепер мій син хоче бути менеджером компанії Mitsubishi.